Rejtőjenő a nevad a szelleme a nyugat vasútján. Kansas túl, magas töltésen napégette a tarlók, tikkacsík legelők között rohant vonat. Vidám zöld rétek, barátságos farmok és a régi módi községekkel, kisvárosokkal lomhán fejlődő Nebraska állam napfénytől sziporkázó tájai mosolyognak az utasra. Innen San Franciscoig most már olyan ez a nyugat, mint valami álom. Domboldalakban elszórt mezővárosaival, legelő csordáival, gödrös utcáin zötyögő használt autókkal, farmjaival alig változott a vidék letűnt idők óta. James Harbor, egy jól öltözött utas, körülbelül ilyesféle tűnődésekkel könyökölt a kupé ablakában. Mintha gondolataira felelne, váratlanul egy borizű hang szólalt meg a háta mögött. Talán még itt farmot, ahol kötélen szárítják a húst, és zacskóba hordják porrát törve. Holmbor csodálkozva fordult hátra. Alacsony, nagyon kövér kopasz ember volt, aki megszólította, rettenetesen izzadt. Csizmája fölött bő trapper nadrág fityeget, és a két széles nadrágszát nem hagyott kétséget az iránt, hogy viselője táborozások alkalmába mi betörli a kezét étkezés után. Csodálatosan rongyos kalapja ott függött az ülés fölött. A kalap mellől lógott reborvelőbe, -re tartóiba egy-egy igen régi 45-ös kolt pisztolyjal. Holborn most már emlékezett, hogy a kis kövér utas körül vámészkodó csődületet látott Kansas Citybe a pályaudvaron. Honnan tudja, hogy ilyesmire gondolta? Mert neki ilyesmire gondol, ha Kansas City után erre a tájra jön? A kis kövér nagyot szuszogott, majd elővette egy rövid fapipát, amely zsúfolt söntések illúzióját keltette fel, és rágyújtott. A jól öltözött utas illőnek tartotta, hogy bemutatkozzék. – Hornborn vagyok Bostonból. – Jobban tette volna, ha ott marad. Felelte a másik minden rossz indulat vagy gorombaság nélkül. Hornborn nem bírt a megrükögyönéstől. – Én Trickley vagyok, folytatta a köpcös. – Jeff Trickley. Errefelé egy pár államba előnyösen ismernek. Csak érdeklődjék utána. Ismerem a nyugatot is, meg a keletet is. Meg nyugaton lenyúzom az állat bőrét, és keleten eladom. Ott az én bőrömet nyúzzák le. Erről eszébe jutott valami, és köpött egyet a pipája mellől. Az élet nagyon furcsa. Engem a nagyvárosokba csodálnak meg. Pedig akkor jártam még ott, amikor Kansas City-be csak faépületek voltak. És aki nyugatról jött, az nem hozott pénzt magával, hanem aranyrögöket vett ki a lőporsz és mélegen állapították meg, hogy mi jár vissza. És ma engem ott a jött mentek kinevetnek, mert ha padlójárok, csörög a szöges cipőm, és nem vagyok bolond minden tíz évbe új ruhát csináltatni. Erre felé meg magát fogják kiröhögni, épp az ellenkező oknál fogva. Holborn nézett magán. Vadonatúj lovagló betétes bőrnadrágja volt, fényes, sárga sarkancsúz csizmája, gyönyörű, fehér szalagos, széles karimájú szürke nemesz alapja. Piros vadász inge fölé fehér csillagos kék selyem kendőt kötött, de legcsodálatosabb volt fényes bőrövén függő két maxim márkájú automata revolvere, úgy kifényesítve, mintha szabadnapos közlegény lenne, akit visszazavar az őrség, ha csak hajszál is rendetlen. Ugyanilyen pedantériáról tanúskodott 765-es Mauser fegyvere, amely az ülés felett függött. Nem értette tehát, hogy ilyen gondosan megválogatott vadnyugati külsővel miért lenne nevetséges. Nem magyarázna meg a szavai, Trikli úr? A ruháján meglátszik, hogy sohasem jut még tábor tűz mellett. A fegyverei olyan újak, hogy csikorog az ember szeme, ha rájuk néz. Azt hiszem, nem tévedek, ha felteszem, hogy mind a két revolverével hadakozva tíz lépésről könnyen elhibázná egy Erre felé az embereknek nincs idejük rá, hogy ennyit törődjenek a külsejükkel. Aki órákig olajozza a revolverét, megnézi a helyet, ahova leül, az vegyes kereskedő vagy porszívó ügynök. Holborn felsziszent. Honnan tudja ez az alak, hogy ő éppen porszívók miatt jött le ide nyugatra? Eddig azt hitte, hogy stérszerűen alkalmazkodni fog a környezethez, és szinte észrevétlenül elvegyül a távoli nyugat farmerei között. Előbb csak barátkozik majd velük, aztán megpróbál piacot teremteni a sátán Erre kapott pénzt és megbízást a cégtől. Szakramentóban az egyik igazgatónak birtoka van. Ez lenne a kiindulási pont. Útközben előbb megáll Balting city -ben. Az ember természetesen nem mehet a vadnyugatra kemény kalapba ügynökölni. Ezért öltözött hamisíthatatlan nyugati embernek, egy Kansas City beli kereskedő útmutatásai szerint. És most ez a kis gömböc egyszerűen kineveti. rám, rámúram, mondta Trikli. Öltözön inkább zsákedbe, kevésbé lesz feltűnő. Cintársulatok sűrű járnak erre felé. A farmerek szeretik a hazafias darabokat. Futóbolondok ritkábbak. Azokat nem is szeretik. Azt akarja ezzel állítani, mondta kísérpése, hogy erre felé nincs rendes és tisztán öltözött ember. Van, azokkal nyugodtan összeülhet. Éppen olyan kezdők, mint maga. Erről ismerheti fel őket. No, most alszom majd egyet. A kövér végignyúlt a padon, és nagy szusszanásukkal elaludt. Annyit minden esetre megjegyzett Hombor, hogyha gondozott külsejű egyént lát, megértésre számíthat. Nem árt, az ember tudja, hogy kik a hozzá hasonló a kezdők. Sajnos a kövér trapper szavai igaznak bizonyultak. Omahánál néhány elhanyagolt ruházatú nyugati ember szállt be. Hangos vidám kiáltások röpködtek. Letámasztott puskák döngött, és ezek a sáros csizmájú, zsíros szombrérójú, nyers alakok egy cseppet cse titkolták, hogy halmort meg lehetősen mulatságos figurának tartják. Egy roppant magas ember, hosszú, ősz, piszkos szakállal, aki érthetetlen módon fekete szalonkabátot hordott, oda jött, és hüvelykúja körmével a fogát piszkálva, olyan leplezetlen érdeklődéssel nézte Holmort, mint egy barnum cirkuszból megszökött csoda állatot. – Ugyan ne bántsátok! – mondta jó indulatúan a másik. – Biztos valami néptel énekes. – Énekeljem valamit, fia. Majd gyűjtünk pénzt egy kalapba. – Azt énekeljem! Pártolta lelkesen az ügyet egy duzzat szájú vöröshajú egyén. – Ha csillagos lobogó, te érted, meghalok! – De kérem, én nem vagyok énekes! – Mindegy, azért csak énekeljen! Még mindig jobb, mintha megverjük! Ajánlotta jó indulatúan egy elképesztően hosszú, sovány ember, akinek könnyökben végződött a kabátúja. Gyerünk, gyerünk, énekeljen! – Úgy van, maga biztos filmszínész! – Mit részletezzem? – Holborn énekelt! Dűttőre megő vékony hangon egy-két sort. Az utasok gurultak a nevetéstől, de ettől fogva békén hagyták. A kupé nem sokára fullasztó pipa füsteltelt meg. A vonat zöld mezők és beláthatatlan távolságon sodrony kerítéssel ellátott, dús gyümölcsösök mentén vágtatott. Közben felébredt Vigli. – A podgyásza hol van? – kérdezte Halbert. Csak egy kis táskát hoztam magammal, a többi holmimat feladtam elkik. Nem fér ebben a kis táskában takaró? Minek errefelé takaró a vonaton? hiszen a uta kerülgeti az embert a forrósáktól. Trikli vállat vont és a pipáját tömkötte. A legközelebbi megállónál ismét kínos jelenet játszódott le halbarnal. Egy csapat jókedvű, nabbarnitott legény be. Denverbe idekeztek, hogy részt vegyenek a hagyományos lovas versenyek. Csak épp, hogy nem voltak rongyosek. Ezeknek is nyomban feltűnt halbon eleganciája. A cilinderben is frakban van, nem törődnek vele. De kiállhatta meg nevetés nélkül az ilyen csúf utánzatát egy kavbolynak. Több kérges, izzadt, poros tenyér tapogatta az ingét. Valamelyik megszagolta a puskáját. Úgy bántak vele, mintha ő személyesen ott se lenne. Végül az egyik egyszerűen félretolta, hogy odaülhessen a helyére az ablakhoz. Holborn a portól, a melektől és a megalázottságtól végsőkig gyötörve, legszívesebben visszafordult volna. Közben elérték denver -t. vagy fél órát állt a vonat, amíg tovább ment. Denver utolsó házai is eltűntek, kékes, pasztelszínű alkonyba nyúló a nap, ritkás erdőségek, köves, terméketlen vidék következett, és estére Holbornnak be kellett látnia, hogy a kövér trapper érdeklődése a takarók után nem voltos ostobaság. A vonat lassú döcögéssel egyre fejebb kapaszkodott a Rocky Mountains barna sziklái között. 800 méter magasban az ablaküvegre kiült a pára, és rövidesen előkerültek a takarók. Juták felé ugyanis át kellett haladnia a vonatnak a szikláshegységen, és itt igen hideg van. Halmborn dideregve bújt a sarokba, és elkeseredetten gondolta arra, hogy milyen beteg lesz reggelre. Egy két méteres lótenyésztő elővette a tartalék pokrócát, és odadotta. – Itt van maga pojáca, hisz megfagy így! Mohom burkolódzott be a pokrócba, és rövidesen elaludt. Első napja itt az igazi vadnyugaton nem volt éppen kellemes. Reggel, mikor még mindenki nagyban aludt, összeszedte a holmiát és kiosont a szakaszból. Talán akad megfelelőbb, mert ezt nem lehet kibírni. Egy távoli vagonba csak ugyan talált megfelelő fülkét. Nyolc személyes szakasz volt. Az egyik ülésen sovány, beteges, külsejű, férfi feküdt pokrótba takarva. Szemben kísérője ő, csinos, lányos arcú fiatalember, hosszú, szépen ívelt szemöldökkel. Ez a fiatalember nem lehetett több 19 húsz évesnél, de hűvös kék szemén szokatlan szomorúság ült, valami kifejezéstelen hűvös komorság. Holborn elhatározta, hogy ide ül. Ezen az emberen minden tiszta, rendes, szinte vadonatúj volt tehát épp olyan kezdő, mint ő. Sorstárs. Kettőjüket talán mégse gúnyolják ki. Lejött a pad szélére, amelynek ablakfelüli oldalát a fiatal ember foglalta el. A gyerek külsejű utitás, úgy látszott észre se veszik. A távolba nézett, ameről hajnali párákon keresztül a nagy sóstó csillogott át. A beteg aludt. Holborn vagyok? A fiatal ember csodálkozva nézett felre. Fehér gyerek arcán néhány összehúzódó ránc az orrtőnél jelezte, hogy bizalmatlan természetű. Nem valami barátkozóan, de kellemes csengő hangon mondta. Petkins. Udvarias volt, és mégis jelezte, hogy nem kíván beszélgetni. Ismét kinézett az ablakon. Később a beteg felnyitotta a szemét, és Petkins azonnal hozzáhajolt. Hogy vagy? Köszönöm. Adj innom. A fiú gyorsan, készségesen töltötte teját egy termoszból, és oda a betegnek. Holborn megfigyelte a mozdulatait. Ez a fiú sovány volt, szabályosan karcsú, de minden mozdulata olyan furcsán hatott, olyan puhán, gyorsan, zajtalanul vette fel, és kezelte a tárgyakat, mintha valami bűvész mutatványt végezne. Holborn a betegnek is bemutatkozott. Dr. Petkins, felelte a fekvő férfi nyájasan. Rokonok? kérdezte a fiúhoz fordulva. A fivérem! Ugyanaz a hűvös, de dallamosan csengő hang, szinte átlátszó kék idegen tekintet. A demveri tüdőgondozóba ápoltak, és az öcsém most hazavisz Batting city -be. Nem fejezte be, talán azt akarta mondani, hogy meghalni. Oda valósia? Igen, mondta a doktor, aki úgy látszik beszédesebb volt. Ott születtünk. Én Bostonba végeztem az iskoláimat. Orvos voltak, és csak most, hogy megbetegedtem, vágyakozom haza. – Ön is Bostonban él? – kérdezte a fiút, mert szerette volna beszédre bírni. – Nem – felett az ifja Petkins, és cigarettát kezdett sodorni. Egyáltalában nem volt elutasító, de közlékeny sem. – Még eredikorunkban elszakadtunk Balting Cityből – szólt az orvos. Amíg egészséges voltam, eszembe se jutott ez az ócska fészek. Most sem a városba vágyom, csak nevadába. Ott már ott? Még nem. Ó, nevad a csodálatos hely. Ófötte, nyomasztó egy óriások, dús völgyek felett, ahol megterem a kaktusz is, és mindig tavasz van. Örökké kopár terméketlen sziklát, és a hátat fordít nekik mindenfelé virágos réteg. Itt a garok. Ide szeretnék most menni. Él ott egy öreg indiám, még az apámnál volt cselét. Kis háza van, nem messze Batting City-től. Mert Batting City-be nem akarok menni. Csak a környékére. Át a sok beszéd, Dick, szólalt meg most a fiatalabbik, és a beteg gyorsan elhallgatott. Talán valami okuk van rá, hogy ne legyenek közlékenyek, gondolta halban. Mert a dallamos hang nagyon határozottan szólalt meg mintha nem csak az egészségét féltené a fivérének. Én is Baltim Citybe igyekszem, úgy gondolom Elknél eltér a vasútvonal. Ott kell leszállni, mondta a fiú. Aztán, ha nem tud lovagolni, kocsin vagy autón folytathatja az útját. Kocsit ajánlok, mert az utak rosszak felé. Kellemesebb jármű is, mint a ló, jegyezte meg halborn és összeborzett. Nagyon félt a lovagtól és irtozott a lovaglástól. Zuhogott az eső, mikor elkbeértek. Istenvertek is megálló volt, mindössze egy rosszul világított, bódészerű, ütött kopott állomásépület, és egy kerekeskút jelezték, hogy ember lakta hely. A kiskösség fél órányira feküdt a megállótól. A fiatal ember olyan könnyen ragadta meg a hatalmas bőröndöt, mintha üres lenne. Hogy mennyire teli volt, az Holborn csak akkor tapasztalta, midőn a beteg iránti előzékenységből segíteni akart, és megkísérelte a fiatal Petkinsnek lenyújtani a koffert a vonat lépcsőjéről. Olyan nehéz volt, hogy kis híján lerántotta magával. Holborn ilyetében felkiáltott. A fiú csak egyik kezével érte el a bőrönt fogóját, és egy másodpercig úgy látszott menthetetlenül hagyancuhan a súlyos teher alatt, de a keskeny szép formájú kész csodálatos erőkifejtésre volt képes és mint valami szarvánál megrazadott bikát, rövid ingadozás után keményen fogta a nehéz terhét, aztán szép lassan a földre helyezte. Egy kézzel. Holborn eltártotta a száját. Félig még gyereknek látszott. Jól nevelt, és egy gyereknek. Ki hitte volna, hogy ilyen mutatványokra képes? Most vette csak észre, hogy a fiúnak vérzik a keze. Úgy látszik, egy kiálló csak sebezte meg. Bocsánat, mentegetődzött Holborn. – Ah, semmiség! – vele közömbösen Pedig elég mélysebb volt, a csat alaposan beleszakította a húsba, esbetűre emlékeztető sebet hasítva, amelyből dőlt a vér. A fiú egykedvűen csevart a rázsebkendőjét, aztán ügyet sevéve véve Holmborra, fivére után nézett, hogy segítsen a betegnek a leszállásnál. Sűrű, aprószemű eső hullott, egyhangóan neszelve. Úgy látszik, az indián nem jött megértük, mert az elhagyott váró terembe mentek. Holmborn éjszakai szállást keresett, de ebbe az istenverte ázott ocska épületbe nem talált megfelelő helyet. Dühösen ült be a nedves ruhák párolgásától pálinka és pipa bűztől súlyos légkörű söntésbe. Egy sarokasztalnál ült a két Petkins fiú. A fiatalabbit pokrócot terített a vállára, és általában olyan gyengéden bánt vele, mint valami gyermekkel. Látszott rajta, hogy nagyon szereti a fivérét. Éjfél után kerékzörgés hallatszott kintről. Két kerekű homok futókocsi állt meg az állomás épülete előtt. Egy kavbolymódra öltözött indián lépett be a vendéglőbe, de éppen csak, hogy oda pillantott a Petkins testvérek felé, aztán tányomban kiment újra. A fiatal Petkins szemre sem jelezte, hogy ismeri az indiát. Általában csinos, fiatal arcára szinte ráfagyott ez a semmiben néző közöny. Fizettek, és az ifjabb gyengéden felsegítette a bátyát, aztán gyengéden támogatva kivezette a helyiségből. Almond vacsora után rossz kedvűen várta, hogy végre virradjon. Mikor a vendéglős odajött, hogy elvigye az edényeket, megkérdezte: Lesz itt valaki hajnalban, akivel Balting Citybe mehetek? Könnyen lehet. Bár mostanában a farmerek az utolsó taligájuk lefoglalnak minden járművet. Hogyan jutnak az utasok akkor Baltim City-be? uram, ha nem tudná. Erre felé ugyanis csak az öregasszonyok, meg a gyerekek kedvelik a szekeret, felelte a vendéglős. De azután úgy látszik, mégiscsak megszánta tehetetlen alakot, mert tovább dör mögött. – Az állomás főnök fia beviszi a kordéjukat, de azt is csak reggel. Miért csak reggel? Egy idő nem járnak éjszak a City felé, a véres tom miatt. – Ki az az úr? – Tesék! A kocsmáros úgy nézett rá, mint valami ötlábú borjúra, aztán de megkérdezte. – Urvasságot Ausztráliából jön? – Nem vagyok ismerős felé. De olvasni talán csak tud, hiszen minden második fán, minden benzitöltő állomáson ott van a neve. Pillanatnyilag 8000 dollárt ígérnek élve vagy halva, de ez nem egyforma. Havonta többre takcsálják, attól függ, hogy bankot rabol-e ki Batting City környékén, vagy csak egy átutazó pasas lőle. Hát ezért éjszaka nemigen közlekednek arra, csak nappal, ha már megindul a forgalom. Miután a kocsmáros egy rövid fordulással otthagytak, Halborn kiment az állomás elé, hogy utána nézzen a kordénak. Dr. Patkins épp akkor szállt fel egy homokfutóra. Jól elhelyezték a beteg orvost, pokrócba csavarva. Az indián a lovak közé csapott, és a szekrény zörögve döckölődött ki a sorból. Azután befelé kanyarodott az országútra. Hol van a fiatalabb? gondolta Holborn. Jó felől lódobogás hallatszott. Valaki most elvágtatott a hegyek felé, ellenkező irányba, mint amerre az indián a két kerekűvel hajtatott. Holbon a sokatlan szokatlan karcsú szilőetjébe az ifjabb petkinst vérte felfedezni. Miért nem megy a fivérével, ha annyira szereti? És miért igyekszik lovon nevad a kijetlen zó ciklái felé? A szél undok, hideg, apró eső szemeket csapkodott az arcába. Nem ácsorgott itt tovább, a ránézve lényegtelen kérdésen tűnődve, hanem benyitott az állomás főnökhöz, hogy valamiféle járművet béreljen.